Ne fogjon senki Könnyelműen a hú. Szíge a világ. 2021. március 16-a kedd van a pontos idő, másodperceken belül reggel 7 óra lesz, bár még elég sok másodperc. 5 fok van itt Budapesten, annak függvényében, hogy éppen hol tartózkodnak. Ez a kéfejlencsi. Minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a netezők valamint Fiala János 18 éven aluliaknak, nem, 14 éven aluliaknak sem, felette és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora amely egy folyamatos, bátortalan kísérlet arra, hogy a fontos a fontos talantól. 061 -168. az elérhetőségem, nem fogom pörös számat be fogva tartani ma. Az általam említettekkel vagy attól teljesen függetlenül, ha gondolják, megszólalhatnak 061 168 Talán az élet munkáinkért nem fog küzdni semmivel, De a halál nagy szemeinket szerint látsókkal zárja, S virágkötéllel sejjempárnán bocsát! le. 2021. március 14-e keressük a szavakat. Vasárnap délután váratlanul tragikus hirtelenséggel meghalt Nurányi Marcel újságíró, kommunikációs szakember, a Zugló információs és médiacsoport Kft. ügyvezetője. Nem pusztán a munkatársunk volt, így a zuglói lapok, hanem a barátunk. Minden beletöltött idő tanulás volt, páratlan műveltség és a fantasztikus humora, és kitűnő ízléssel lenyűgözött mindenkit, aki ismerte őt. Profizmusa és munkabírása olyan támasz jelentet, amelynek hiányát mostantól mindig érezni fogjuk. Fájdalmasan kevés idő, mindössze 54, avaza, 54 év adatot meg neki. Megtiszteltetés volt ismerni őt és dolgozni vele. Urányi Marcell zugló polgármesteri hivatala saját halottjának tekinti. Budapest 2021. március 14-e vasárnap Magyar Távirat Iroda. 55 éves korában váratlan elhúnyt Murányi Marcel újságíró főszerkesztő kommunikációs tanácsadó tudatta a család vasárnap a Magyar Távirat irodával. Murányi Marcel újságíró szülei pályáját követve csaknem két és fél évtizedet töltött el a sajtóban. Munkatársa rovatvezetője, majd szerkesztője volt a mai napnak, amelyet 2001-es újraindítása után főszerkesztőként jegyzett. Később a vasárnapi ilyúlik szerkesztője, majd a blik helyettese lett. Nyolc éven át 2006-tól 2014-ig főszerkesztőnként irányította a legnagyobb példányszámú napilapot, a Blikket. A ringi és az Axel Springer fúziója a MediaWorks megalakulása a Népszabadság főszerkesztőjelet, amelyet szűk egy évi 2015 májusáig vezetett. Murányi Marcel több könyvet is írt, az utolsó kettő a szex szerepek politikusok, 3000 űrult a nap a Blick élén, 2014-ben az apám Ezit horti 2016-ba jelent meg. Média karrierje, karrierje után Murányi Marcel kommunikációs tanácsadóként dolgozott, továbbá termékfejlesztéssel és stratégiai tanácsadással is foglalkozott. Az elmúlt időszakban a Zuglói Információs és Médiacsoport Kft. ügyvezetője, valamint a Zuglói Polgármester fő tanácsadója volt. Murányi Marcel 35 évig volt nős feleségével, négy gyermeket neveltek áll a család tájékoztatásában. Jó reggelt kívánok! Ma a 2021. március 16-a van. a pontos idő 9 perc múlott reggel 7 óra. Ez a kejfejjöncsi minden, amit az napról, a tegnapról, egyáltalán pénteken találkoztunk utoljára, tehát péntek óta az elmúlt időről tudni kell, vagy érdemes. Elérhetőségem 061 Mondanám, hogy tém két témakör, de hogy ez vajon témakör vagy sem, nem tudom. Szóval ezek köré szerveztem a mai durván több mint két órát, ami eddig elhangzott, az ennek nem volt szoros része. 2021. március 16-a van a, a Rend Dési János jegyzete elhangzott a Klubrádió Esti Gyors című műsorában tegnap. Ez a rablóbanda, ha díjat ad kis közpénzzel megspékelve, akkor az már önmagában is elég kínos. Különösen, hogy akármint vigyáznak, mindig oda keveredik a díjazottak közé. Néhány tisztességes ember is, akinek miért ne járna a közelismerése. De ők szegénykék csak azért vannak, hogy lehessen rájuk mutogatni, amikor a politikai kegyenceknek adogatják a díjakat. Nyilván ismerik a régi viccet, még az átkosból, az előző átkosból, Kóne március 15-én szép, nagy kitüntetést kap. Jön ki a parlamenti ünnepségről nagy büszkén, amikor szembe találkozik Grünnel, aki jelent, hogy gratulálna neki, hűvösen Végigmérés csak annyit kérdez és mondt kon pénzt is adtak hozzá, vagy csak a szégyen? Csak remélni tudjuk, hogy idén a kitüntetésekhez pénzt is adtak, és így nem csak a szégyen. És nem csak azért, mert ettől a rendszertől vaskeresztet, kossuth díjat, művészeti elismerést kapni felettép kínos hiszen ez a kormány verte szét az akadémiai kutatóhálózatot, üldözte el a cedut, lopja el az egyetemi rendszert, és egy lövész örmesterrel romboltatja le a színművészeti egyetemet, amelynek volt hallgatói sorra hozzák el a nagy nemzetközi fesztiválok díjait. És akkor ott sorakoznak még a tehetségtelen, bár szorgalmas segnyalóknak adott színházak, az iskolákban a csak hűítésre való kötelező egyen tankönyvek. És akkor még nem szóltunk a területén végzett dúlásokról, amelynek egyik legutóbbi áldozata most éppen a klubrádió. Közbevetve indul a gyűjtési hét. Most kiderül, maradnak elegen, akiknek fontos egy szabad hangazéterben. az éterben. Zárójel zárva. Szóval ez a banda ha díjat ad,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 mindenki kap ott egy kitüntetést, még a félrészeges portás is. Hadd lehessen akkor is tanszékvezető ott vagy egyetemi tanár, ha két betűt nem árt, két betűt nem írt még le soha egymás után. Ha eddig akadémiai karrierje kimerült abban, hogy jól tud dákokra támaszkodva kamerákban nézni. Azt, hogy egy országban diktatúra vagy éppen demokrácia van, nagyszerűen le lehet mérni azon, kik kapnak kitüntetéseket. Ahol szakmai testületek javaslatai alapján érdem szerint osztják a dijakat, ott valószínűleg nem is kell tovább kutatni Demokrácia. Ahol meg fél, negyed és nyolcadrangú politikai haszólásüknek szórják oda az ordókat, hát ott bizony diktatúra szakterjenk. A levegőben. Yeah. 2021. március 13-a, 9 óra, 29 perc. Medical Online. Kásler Miklós szükség van a Nemzeti Egységre a Covid elleni harcban. Az akkori rendkívül nehéz helyzetben a magyar nemzet fel tudta mutatni a nemzeti egységet, fel tudta mutatni azt a képességet, hogy a nehézségekre egységesen válaszol. Jelen pillanatban is szükség van a helytállásra, és szükség van a nemzeti egységre a COVID-elleni -e harcban, mondta Kásler Misztkrolós miniszter a koronavírus járványról a nemzeti ünnepünk március 15-éhez közeledve. A tárcavezető a vakcina beszerzésről kijelentette, a magyar kormány gondolkodásban és cselekvésben megelőzte a, legutóbb európai, a legtöbb európai országot. Időben megrendelte a vakcinákat, és miután a világ egyik részéről érkező vakcinák mennyisége és tervezhetősége nem váltotta be az eredeti várakozásokat, ezért a világ másik részéről szereztük be. Közölte azt is, rendkívül nehéz a fertőzésnek a harmadik hulláma, mert ezt nem ugyanaz a vírus okozza, mint ami az első kettőt. A brit mutáns fertőzési gyorsasága majdnem duplálja az eredeti vírusnak, ifjabb korosztályokat is megbetegít, és a harmadik jellemző az, hogy a betegség lefolyása súlyosabb. Mindezek indokolják a szigorításokat, és kényszerhelyzetbe hozzák a kormányt, és a lakosságot is, hogy az átoltottság minél gyorsabban növelni lehessen. Tette hozzá? A COVID-terápiákról és gyógyszerekről azt mondta, a favipiravirt Magyarországon a járvány kezdete óta alkalmaztuk. Ettől a gyógyszertől azt lehet várni, hogy a fertőzés korai szakaszában alkalmazása esetén a betegség lefolyása enyhébbé válik, akár el lehet kerülni a kórházi gyógykezelést. Ezért olyan környezetet teremtünk, hogy a családi orvos megfelelő körültekintéssel felírja a gyógyszert, akár úgy is, hogy az oltópontikon pozitív diagnózis esetében az ott lévő orvos a beteg kikérdezése megvizsgálása után kézbe adja a gyógyszert, hangsúlyozta az orvosminiszter jelezve, hogy a kormány átvállalja a gyógyszer finanszírozását.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 Ma 2021. Március 16-a kedvan pápontos idő 8 perccel múlott 4-8 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 évraliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Elérhetőségem 061 9 168. Elmondom még egyszer, 061 9, 111, 168. -11 2021. március 15-e, 8 óra 10 perc. Négy kategóriában osztott diakat a március 15-e alkalmával a Magyar Országos Szövetsége. A legmagasabb színvonalú újságírói teljesítményt nyújtó sajtómunkások és közösségek elismerésére három éve alapított magyar sajtódíjat idén a TELEX szerkesztősége Lukács Csaba Magyar Hang és Keller Alánt Ákos Szabad Európa kapta. A Földes Anna interjú díjjal a HVG-nél dolgozó Serdült Viktória Csilek András infektológussal készült interjúját ismerték el. A MUASZ gazdaságpolitikai és média tudományi a gazdasági újságíró díjat idén Gujás Mártonnak és a Partizán szerkesztőségének ítélte oda. A szervezet Aranytól díjat, amelyet hagyományosan a határainkon innen és túli magyar nyelvű újságírás magasai jegyzett képviselői kaphatnak meg, 2021-ben Kereszt András a Népszabadság volt főszerkesztő helyettese. Farkas László az újírás szerkesztője, Szűcs Gábor a Kurír volt főszerkesztője, Rózsa Péter a Magyar Rádió és a Magyar Televízió volt munkatársa, Varsányi Zsuzsa a Magyar Rádió zenei műsorainak volt szerkesztője, illetve Markó Béla a költő, volt politikus, eszéista és újságíró kapta, írta tegnap a 444.hu 8 óra 10 perckor. 061-9-111-168. 911-168 2021. március 13-a este 39 után 4 perccel Index. Erdőkertes egyik háziorvosa Kiscsaba megtagadta, hogy pacienseit beoltsa a koronavírus elleni vakcinával, erősítették meg az Indexnek helyi lakosok. Megmondta, hogy ő ebben nem vesz részt, állítja a háziorvosról forrásunk. Hozzátette, mármint az Index forrása, hozzátette, a község felének körülbelül 2-3 ezer embernek Kiscsaba a háziorvosa, és így nem tudják, hogy ki fogja beoltani őket. A helyek közül már többen is felkeresték kiscsabát emiatt, ennek ellenére az orvos továbbra is elzárkozik attól, hogy részt vegyen az oltásban. Az egyik lakos telefonon megkeresésére Kis Csaba asszisztense azt válaszolta, erdőkertes másik házi orvosától kapják meg a vakcinát, aki már korábban megkezdte a saját paciensei beoltását. A másik házi orvos asszisztense viszont ezt az információt cáfolta. Szerint a helyi önkormányzat fog intézkedni, és megoldást keres a problémára. Ezt követően az Indexnek nyilatkozó páciens megkereste az önkormányzatot, ahol biztosat még nem tudtak neki mondani, de elképzelhetőnek tartják, hogy Veres Egyházon a misszió egészségügyi központjában fogják beoltani Kis Csaba pacienseit. A helyiek a Gödöllői Járás hivatalt is értesítették már arról, hogy Kis Csaba nem vállalja a beteg Betegei oltását. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, hogy az orvosnak, még ha nem is vállalja az oltást, akkor is kötelessége lenne másokhoz átirányítani oltásra a hozzá tartozó betegeket. Kiscsaba egyébként már korábban az átlátszónak nyilatkozott arról, hogy az orosz és kínai vakcinákkal nem fog oltani, mivel azokat az Európai Gyógyszerügynökség még nem hagyta jóvá. Azt is nehezményezte. Hogy meg sem kérdezték, szeretné e részt venni az oltási kampányban, hanem a feje fölött már eleve eldöntötték, hogy oltania kell. Hozzátette ugyanakkor, hogy ennek dacára sem fog oltani. Kényszerhelyzetben vagyok, szerint, szóval hogy nyilatkozta, de én nem szoktam a kényszernek engedni. Azt gondolom, hogy az, állami, hogy az állam feladata, hogy járási szinteken olyan oltópontokat hozzon létre, ahol a megfelelő körülmények mellett veheti fel az oltásokat az emberek. Idézte az orvost, az Index-t. korában négy évig volt önkormányzati képviselő, négy évig alpolgármester, tisza és nyolc évig társadalmi megbízatású polgármester eperiesen derül ki az LMP oldalára feltöltött bemutatkozásából. A színeiben indult a 2018-as országgyűlési képviselői választáson a Csomát, Csömör, Dunakeszi, erdőketes Food Göd és a Veresegyház alkotta Pest megyei ötös számú választókerületben. 2021. március 14-e, 9 perccel koradél délután kettő előtt. Magyar Orvosi Kamara, közlemény az oltás ellenes orvosokról. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége a Hippokrátézi esküvel ellentétesnek tart minden olyan megnyilvánulást, amely oltás ellenes, illetve alábecsüli a járvány veszélyességét és az egyéni védekezés jelentőségét. Ezen kijelentések rombolják az egészségügybe vetett bizalmat és a járvány megfékezésére tett közös erőfeszítéseinket. Majd az alábbi szöveggel folytatódik. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége határozottan elhatárolódik a Magyar Orvosi Kamara etikai normáival összeegyeztethetetlen tevékenységű megnyilatkozású orvosoktól. Még egyszer a dátum. 2021. március 14-én 9 perccel kora délutáni kettő előtt. SORÁKOZÓ! Katolák jönnek ki a templomból, ő feletten kérdőzni kezdenet. 061 9. 111 168 061 -9 111 168 4 perccel múlott reggel fél nyolc, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A Netezők, valamint Fiala János korre reggeli műsora. 2021. március 15-e, 10 óra, 48 perc, 444.hu. Az olvasási hibákért elnézést kérek. A FreeSafe Egyesületnek ajánlotta a Sándor díját Rév Marcel operatőr. Az Emberi Erőforrások minisztere által tavaly alapított díjjal azokat a 40 év alatti filmeseket jutalmazzák, akik műveikkel elsősorban a nemzeti összetartozás fontosságára irányítják rá a figyelmet. A nemzeti identitás erősödését elősegítő, kiemelkedő teljesítmény mutatnak fel. Akármilyen büszke is erre a díjra, sajnos nem mehet el nélkül a tény mellett, hogy az a minisztérium, amely ezt a díjat nekem adományozta, pontosabban mondva, ha már így egyeztette a 44.4. akkor neki adományozta. Néhány hónappal korábban Alma Máterét, a már említett színház és filmvészeti egyetemet megfosztotta az autonomiától, és az ott tanítók és tanulók egyértelmű és látványos tiltakozása ellenére az egyetem irányításával a saját politikai végrehajtóit bízta meg, írta Rév Marcel Facebook postjában. A helyzete reagálva a díjat és az esetleges velejáró anyagi juttatást a FreeSF Egyesületnek ajánlotta. Ezzel egyszerre próbálom kifejezni együttérzésemet és hálámat ennek a közösségnek, a volt iskolámnak, ahol többek között Sára Sándor és én is elsajátítottuk ennek a szakmának az alapjait, valamint lerúni tiszteletemet Sára Sándor életműve előtt, így Botos Tamás írása 444hu 2021. március 15-én 10.48 perckor. 2021. március 15-e hétfő, reggel 9 óra 32 perc. Jó tollúak, és Villányi Károly az idei díjazottak, a szerző a Mediapiac.com. Hud és Villányi Károly kapja ebben az évben a nézőközpont által alapított jó magyar újságíró díjat. Az elismerést a járványhelyzetet tekintettel egy később időpontban adják majd át, írja a médiapiac harmadik éve osztja ki a kuratórium a média Központ 2019-ben alapított jótólú magyar újságíró díjat. A kitüntetést azért hozták létre, hogy a jobboldali, konzervatív sajtó munkatársai is megkaphatsák a munkájukért járó figyelmet és elismerést. A díjat elsőként Gajd és Otto, KarCEFem hírtévé, majd Szentesi Zöld László, demokrata és az azóta elhunyt Svent Pál, magyar nemzet kapták meg. Idén a, odaítési, a, a, idén a díj odaítéléséről döntő kuratórium, Nagy Katalin Magyar Rádió, Néző László, Media Works, Szarva Szilveszter, Pesti srácok, valamint a korábbi díjazottak, akik automatikusan a kuratórium tagjaivá válnak. Hudgergeit, a Pesti srácok főszerkesztőjét, a Pesti TV programigazgatóját és Villányi Károlyt, a Magyar Nemzet helyettesét tartották érdemesnek a kitüntetésre. Borosbánk Levente, a média nézőközpont igazgatója a döntéslaportának azt mondta, különösen akkor fontos a nemzeti oldal újságíróinak munkáját elismerni, amikor a demokrácia és jogállamiság nevében a bolseti, a bolsevik diktatúrára emlékeztető módon egzisztenciálisan fenyegetik őket a baloldali politikusok. Az elismerést hagyományosan március 15-e a Magyar Sajtó Napja alkalmából adják át, ám ebben az évben a járványhelyzetre tekintettel egy későbbi időpontra halasztották az ünnepséget. 061-9111-168 061 egy, kilenc, A legnehezebb hét következik 2021. március 14-én, 14.11. előtt egy perccel. Ezen a héten péntek helyett, vasárnap reggel adott interjút a Kossuth Rádiónak Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint a legnehezebb hét vár ránk. Az interjúban Orbán elmondta, hogy 13 millió embernek elég nyugati vakcinát rendeltek, mert látta már novemberben, hogy nagy baj lesz. Emellett rendeltünk 3,5 millió embernek elég keleti vakcinát. Azért is indokolt az összesen 16,5 millió emberre elég vakcina. Csak ne a papírja, ennek a zsinória fogja Még egyszer tehet. Azért is indokolt az összesen 16,5 millió embernek elég vakcina, mert lehet, hogy be kell oltani a határon túli magyarokat is. Mi magyarul kezdünk kiegyenesedni, 3 millió fölé ment a regisztráltak száma, mondta a miniszterelnök, aki szerint az újonnan regisztráltak között nagy arányban vannak 60 év felettiek, a később regisztráló időseket előre veszik a sorban. Orbán elmondta, hogy a következő hét lesz a járvány legnehezebb hete, és ma megy, a, ma megy tárgyalni, bármint, hogy március 14-én a korházigazgatókkal. A miniszterelnök szerint egyébként megvagyunk, nem kell külföldről segítséget kérni a kórházi ellátásban, sőt, mi fogunk segíteni másoknak. Ezt már a 24.hu írja. A Magyar Távirati Iroda közlése szerint Brüsszel elszúrta a vakcina beszerzéseket, és ha Magyarország nem rendelt volna is oltást, akkor most nagy, nagyon nagy bajban lennénk, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió vasárnapi újság sorában. Orbán Viktor az oltottsági adatokat összehasonlítva elmondta, miközben Izraelben jóval előrébb vannak az oltásban, mindjárt végeznek, és az Európai Uniót elhagyó brittek is 30-40 százalék körül állnak, addig az Európai Uniós országokban az átlag 6,8 százalék. Ez jól mutatja, hogy valami nincs rendben, és ez nem politikai kérdés, vádaskodás, nem az uniós vagy brüsszeli bürokraták iránt érzett ellenszem, hanem ténykérdés, mondta a miniszterelnök. Ez a helyzet elszúrták, fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint hétről hétre derül ki, hogy a szállítmányok, amiket lekötöttek, megrendeltek, nem érkeznek meg, vagy nem annyi érkezik. Az, hogy öt uniós tagállam, Ausztria, Csehország, Szlovénia, Bulgária és Lettország, Európai Uniós csúcsot hívna össze a vakcina elosztás miatt, a magyar kormányfő úgy értékelte, osztja az osztrák kancellár véleményét, valami nem stimmel, mondta, jelezve, az volt a megállapodás, hogy lakás, lakosság arányosan fogják a vakcinákat szétosztani, de nem ezt tapasztalják, hiszen van olyan ország, amely többet kap, van amely kevesebbet. Hangsúlyozta, ha Magyarország nem rendelt volna 3,5 millió keleti, orosz és kínai vakcinát, amivel már 500 ezer embert is beoltottak, akkor most nagyon nagy bajban lennénk. A kormányfő arról is beszámolt, magyar tudósok is fejlesztenek oltást, valamint vakcina gyárat építenek Debrecenben, és megállapodtak izrael abban, hogy építenek egy gyárat Izraelben is, így egy év múlva önellátó lesz Magyarország az oltóanyagból. Azt is közölte a miniszterelnök, Magyarországon érhető el a legtöbb fajta vakcina a világon, és az Európai Unióban első-második helyen vagyunk az átoltottság tekintetében. Az uranyítás lehetőséges, lehetséges ideiről szólva azt mondta Orbán Viktor, a jövő nagy kérdése, hogy az eddigi kifejlesztett oltások a később megszülető mutánsokkal szemben is védenek -e majd. Ha válasz igen, akkor hamar tudunk nyitni, ha nem, akkor teljesen új helyzetben találjuk magunkat, mondta. A kormányfő arról is beszélt, a járvány második hulláma erősebb volt, mint az első, a harmadik hullám pedig erősebb, mint a második. Úgy fogalmazott, az éjszaka a hajnal előtt a legsötétebb. Most ebben a pillanatban vagyunk. Szerintem két dolgot egyszerre kell figyelnünk, a sötétséget, vagyis a folyamatosan emelkedő esetszámokat, hogy bírják ki a kórházak, van-e készülék van-e elég ember, illetve a hajnalt, vagyis a vakcinát és azt, hogy van-e elég ember, aki regisztrált. Elmondta, a belügyminisztériumban vasárnap videokonferencián hallgatja meg az összes kórházigazgatót arról, hogy mennyire készült fel az előttünk álló hétre, ami fogalmazott valószínűleg az egész járványidőszak legnehezebb hete lesz már, mint a mostani. Mind a kórházi ágyak, mind a készülék, mind a hadrafogható ápolónők és orvosok tekintetében, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Arra a felvetésre, hogy nem kellene Magyarországnak is külföldi segítséget kérni a miniszterelnök, azt mondta, úgy látjuk, hogy megvagyunk, inkább segítséget fogunk adni másoknak. Hangsúlyozta: Népesség arányosan több ágyunk van talán, mint Európában bárkinek, és biztosan nálunk van népesség arányosan a legtöbb lélegeztető készülék is, hozzátette. A rezidenseket és a végzős medikus hallgatókat is munkába tudják állítani, és van egy központi vezénylési terv, hogy az ország melyik pontjáról hova kell átcsoportosítani orvosokat és ápolónőket, ha ez szükségessé válik. Úgy értékelt. Bár a baloldaltól folyamatosan azt hallani, hogy a magyar egészségügy így rossz, úgy rossz, ennek az ellenkezőjét látja minden nap. Az orvosaink erősek, odaadóak, az ápolónők mindent megtesznek. Tehát én azt hiszem, hogy menni fog. Csak egy nagyon nehéz hét áll előttünk, a hajnal előtti legsötétebb pillanatokat éljük most átfogalmazott. A kormányfő súnyi hazugságnak nevezte azt az állítást, hogy Magyarország az oltási hatékonyságban az utolsó előtti helyen lenne, Európában, Ami raktáron van, az vagy azért van ott, mert a következő egy-két napban lesz eloltva, vagy azért, mert második oltásként ez a pár janna a vakcinának, amelyet már megkaptak az emberek, fejtette ki. Jelezte, vita van arról, hogy melyik vakcinát hány napon belül kell megismételni, ebben nemzetközi szakmai konszenzus alapján kell majd dönteni. Az oltások áráról elmondta, ha többet kértek volna a vakcinákért, akkor többet is fizettek volna, hiszen életekről van szó. Úgy vélte, morálisan vállalhatatlan mélypont elfogadhatatlannak tartotta, elfogadhatatlan az a magatartás, hogy a, baloldali, a baloldal politikai kérdést csinál az oltásból, mikor az emberek élete forog kockán. 061 1, 9, 111, 168. Közönség nem jön 061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 Magyar Nemzet 2021. március 15-én hétfőn 13 óra 20 perckor kitüntették Upor László főpartizánt. Pataki Tamás írása. Az évnek egyik legfelemelő pillanata, amikor kihirdetik a Radnóti Miklós antirasszista díjnyerteseit. Idén is olyan szellemúriások kapták meg, mint többek között Upor László műfordító, az SZFE volt rektora, <kül> <kül> <kül> <kül> Szalagista főpartizán Ne várulunk el nagy titkot, hogy ezt a bizonyos díjat a rasszizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés elleni fellépőknek adják. Éppen ezért különös, hogy az embereket tárgyakká degradáló, a neki nem tetszőket dehumanizáló uporttaláltatott méltónak a neves antirasszista meg anti stb. díjra. Nyilván azért, mert partizáni előjog a dehumanizálás, vagy az, hogy hok értelmiségiként ilyen mondatokat fűznek a mondandójukba. Az, hogy ilyen a felsőoktatási törvényel teljesen menő módon jelöl neki vezetőnek látszó emberi tárgyakat semmiképp nem elfogadható, mondta a hírkliknek Upor László, az eszefe lemondott rektor helyettese. Upor nyerekben érezte magát, ezért beszélt így a kollégáiról. Most is nyerekben érzi magát, mert ő vezette az antifasiszta szallagot harcot a kormány ellen. Szallagos harcot a kormány ellen. Az elismerés minden bizonyal ezért kapta. Szemtanúk szerint hűsies módon maga vásárolta meg vasutcai épület lezárásához szükséges piros-fejli szallagokat, egy soroksári barkácsáruházból, takarékosságból, vagy azért, mert más az érdeklődési köre. A zöldszínű szallagot elfelejtette megvásárolni. A spontán hallgatói tüntetésről a vasúca épület lezárásáról is kiderült, hogy upor áldásával szervezték meg, legalábbis upor áldásával készültek rá ám az origónak tagadta, hogy az egyetem elfoglalása volt az akkor még általa vezetett intézmény anyagi támogatásával megszervezett szabad egyetem témája. A szabad egyetem témája nem az volt, hogyan lehet elfoglalni, illetve blokkád alatt tartani az egyetemet, hanem a modellváltással összefüggésben annak társadalomtudományi, politikai, filozófiai, művészeti vonatkozásait jártuk körbe. A modellváltás filozófiai vonatkozásai. Magyarán az volt, különben mit keresett volna ott a Sándor Palotát és az állami számbevőszéket összerondító Gulyás Márton és a szintén blokkás szakértő is Bálint miért tartott egy hónappal a blokkád előtt előadást náluk. A díjat a Magyar Ellenállók és Antifasizták Szövetségének elnöksége 2000 februárjában alapította, és ez a társadalmi élet különböző területén tevékenykedő bármely magánszemélynek odaítélhető, aki munkásságával, véleményformáló kiállásával, személyes példamutatásával fellép a racizmus, az antiszemitizmus és a kirekesztés bármely formája ellen. Szép ezt még csak, hogy az ember, emberi tárgyazó upor, ezt nem a fenkült humanizmusáért, hanem a főpartizáni tevékenységért kapta. A mor felszalagozta az épületet, a mor távozhat. Díjjal a zsebében. Pataki Tamás írását hallották. 11 911. 168. Csak azt szeretném mondani, hogy Tátrai Tiboricskos útját kapott, így szintet kapulálok. Erről vagy? Jó, reggyszer, kívánok! Nagy a tűz, tűz, tűz, tűz, nagyon nagy zenét hallok, nem tudom, hogy János vonalban van-e? Az ön hangját nem hallom, azt mondom, azt mondom mát, hogy mondom, Márcsos, Márcs, Márcs, Márcs, igazából csak ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy tegnap Márcsos 15-én a mi hatánk mozgalom szervezet. Az ízszerűtlen lezárások elleni tiltakozás, ahol megkérdeztük azt, hogy igenis a kormánynak már régbe kellett volna vezetni a járványfalidaritási adót, amely ugye azokat a szégeket sújtaná, akik extra profitra tesznek szervezáltal, hogy a kis magyar vállalkozók és közepes vállalkozók boltjait ugye be kell zárni, ők viszont korlátlanul fogadhatnak a vendégeket és egyre nagyobb bevételre tett meg fel. 2021. március 14-e, 3 perccel délután kettő előtt, délután 2 után, bocsánat. Több mint 8000 ezer beteget ápolna a kórházban koronavírus fertőzés miatt, és már ezeröt ember igényei lélelkeztetőgépes támogatást közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője vasarnap a közmédiával. Galgoci Ágnes elmondta szombaton 8863 embernél diagnosztizáltak koronavírus fertőzést és elhunyt 162 többségében idős krónikus beteg hangsúlyozta. Továbbra is fontos a járványügyi korlátozások betartása a már közterületen is kötelező maszkviselés az olyan zsúfolt helyek kerülése, ahol nem lehet megtartani a másfél méteres védőtávolságot, és az is, hogy ügyeljünk a higiéniára. Ez mind szükséges a járvány terjedésének megakadályozásához és az esetszámok csökkentéséhez. Tájékoztatása szerint folyamatosan emelkedik az oltásra regisztráltak számon, már csaknem 3 millióan igényelték a vakcinát, aki közül mintegy 1,6 millióan 60 év felettiek hozzátette, mivel ők tartoznak a legnagyobb kockázati csoportba, ezért az időseket oltják be elsőként. Galgóczi Ágnes kiemelte, az oltóanyagok folyamatosan érkeznek Magyarországra, és folyamatos a felhasználásuk a házi orvosok és a kórházi oltópontok bevonásával. Felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus fertőzés lappangás ideje 14 nap, ezért a kontaktusok csökkentését követően legalább ennyi idő kell ahhoz, hogy csökkenjenek az esetszámok is. Kiemelte, mivel a vírus brit mutációja sokkal könnyebben terjed a korábinál, még hetek telhetnek el, mire láthatóak lesznek a lezárások hatásai. Galgóci Ágnes közölte, az országban mindenhol terjed a vírus, Budapest és Pest megye a legérintettebb. Folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi adatokat, és akár olyan döntések is születhetnek, hogy megyénként, régióként eltérő járványügyi intézkedéseket vezetnek be, tette hozzá a járványügyi főosztályvezető, amelyről a Magyar Távirat Iroda 2021. március 14-én 3 perccel 2 óra délután, korai délután, kettő óra után tájékoztatott. 061-911-168 Nem jut idő semmire A szexuális periódusban hívom a telefonszegszet Három percets diszkréció van, végén hogy elmegyek Gyerünk, nincs időm, ez a modern élet A stávirányító színes tépé az modern Testkultúra, padiszalon, szalon, mint modern Autók, motorok, össze mennek a nadrágomra vérfrecsem Kellene egy kis segítség, a nadrágom még én nem egy Jó reggel. Jó reggelt! reggelt. kérek, a regisztrációhoz lenne egy pár szava. Nem értem, hogy miért erőltetik ezt a regisztrációt. Én az első pillanatban regisztráltam, egy hónapja van egy papírom, ami az a bizonyos kitöltendő papír, 60 fölött vagyok, 63, krónikus beteg, és senki a világon nem foglalkozik velem. Tehát mi ez, a, mintha a regisztrációtól várnák, hogy megszűnjön a vírus? Hát de de szellelem néznek. Nagyon sokan vagyunk így. 09 111 168 Jógött. Jó regelt kívánok, nagyon vagyok útját. Só már meghallgattam, köszönöm szépen. Nem tudtam, hogy hallgatam. Igen. 2021. március 15-e 44.hu, 10 óra 58 perc. Március 15 e alkalmából idén is kitüntetéseket adományozott a köztársasági elnök. Az ünnepés és adó elmaradt, a Magyar Közlöny hétfői számában jelent meg a díjazottak névsora. Idén Kossuth díjat kapott többek között Cseke Péter színész, Frenák Pál koreográfus, Harsányi Gábor színész, Nagyferó énekes, Szarvas József, színész és Tátrai Tibor gitáros is. Szécsényi díjjal tüntették ki dr. Csanádi László biológust, dr. Karikó Katalin kutató, dr. Merkeli Béla rektort, és Doktor Szakály Sándort, a Veritas Történet Kutatóintézet és levéltár főigazgatóját. 2021. március 15-e 4.44.hu, 11 óra 17 perc. Az újságíróknak járó legrangosabb elismeréssel a táncsis Mihály díjjal tüntette ki Kásler Miklós a Pászti strácok lapigazgatója Stefka István közölte a magyar távrat iroda. Az emberi erőforrások miniszter március 15. -e alkalmából osztott művészeti kitüntetéseiből bőve jutott kormány közeli figuráknak, többek között Herceg Ferenc irodalmi díjat kapott a milliárdokból kitöltött előretölt helyőrség vezetője Orbán János Dínes költő, illetve a Dunamédia szolgáltató nonprofit Zrt. rádiószolgáltatás igazgatója Havasi János. Stefkához hasonlóan táncsis, les, táncsis díjas lett farkas adrián közmédia szerkesztője is, a könnyű elismerő Máté Péter díjat idén, Patkó Béla Kiki, Menyhárt János és a Kartágó együttes. Kapták. 06 9. 111, 168. Hát te, ha majd öleg lettek, lettek két keretet, potíjt átka bánoknyá, mátnyak homján homnyak nő. 061-9-111-168 Nem, nem, nem mindent a a van, amikont én nem mi a nem jelöl. Nem tudom, a nem jelöl. Hogy nyom, nyom, nyom. Néha aztán csak van hogy a gnótat ma ott lesz nódom, hogy mit hozzon, ott állgok anuljányomban. 01-9 év. Egép életemben elnyék kettem, én a hülye manadtam. Annyi meg vagyok éppen, megtalálom jámításommal. 2021. március 15-e, hétfőn, délután, koradélután, két órakor. Magyarországon 1848 márciusában a forradalom idején vált a 12 polt első pontjává Magyar Nemzet Cikk. Kívánjuk a sajtószabadságát, cenzúra eltörlését. A sajtószabadságának ügye több mint 170 évvel később ma sokat vitatott, és nem csak hazánkban, hanem Európa szerte. Az uniós intézmények bár jól csengő beszélnek a sajtó- és véleményszabadságról, valójában maguk is politikai fegyverként használják a fogalmakat. A koronavírus járvány alatt magától értetődően felértékelődött a sajtó sajtószerepe. Európa szerte számos ország köztük hazánk szigorított az álhírekkel szembeni fellépésen, miközben az Európai Bizottság Ursula von der Leyen elnök vezetésével indított kampányt a dezinformáció ellen. Utóbbi nagy része a techóriásokkal, közösségi oldalakkal való kapcsolatrendszer megregulázását célozza, ám ugyancsak látványos, hogy az utóbbi 12 hónapban a médiaszabadság lett az uniós intézmények veszőparipája. Vera Jurova, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságai felelős biztos a múlt héten az Európai Parlamentben azt mondta, a bizottság az éves jogállamisági jelentéseinek témái között tartósan ott tartja a médiapluralizmus ügyét, ugyanis a sajtó feladata, hogy segítse a polgárokat a tájékozott döntések meghozatalában. A liberális alelnök kijelentése több kérdést is felvet, ugyanis Jóraval megfelelő tájékozottságot az említett EP-beli felszólásában kizárólag a konzervatív vezetési országok lakosságán kérte számon. Magyarország, Lengyelország és újjában Szlovénia esetében számít brüsszeli sláger témának a média pluralizmus, noha az is vitatott, hogy jogállamisági kérdésről van-e egyáltalán szó a szabadságával ellentétben, a pluralizmus ugyanis inkább gazdasági versenyjogi kategória. Az EU vezetőinek részéről persze tudatos az e féle kommunikáció. Brüsszelnek az uniós belső piac zavartalam működését biztosító versenyjog területén kizárólagos hatásköre van, míg az audiovizuális médiaszolgáltatások szolgáltatások lényegében csak ott van EU kompetencia, ahol a tagállamok uniós jogszabályt hajtanak végre. Nem csoda tehát, hogy a múlt heti idézett LP vitán Főleg számos EPI képviselő érvelt azzal, hogy az uniós parlament ezúttal olyan dolgba üti az orrát, amihez pusztán jogi értelemben nincs köze. Az uniós Lisszaboni szerződés részét képező alapjogi karta ide vonatkozó előírása, hogy a tövegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani. Hogy uniós berkekben mennyire átpolitizált a szabadság és pluralizmus fogalma, jól példázza, hogy gyakorlatilag két-három uniós állam esetében tartják azt folyamatosan napirenden, ugyanannak a politikai oldalnak kedvezve. Daphne Karuána Galícia, Maltai és Ján Kucsák szlovák újságírók meggyilkolása nagyon helyesen hatalmas indulatot váltott ki az Európai Unió intézményeiben, ám azóta sem állandósultak a kritikák a máltai vagy épp a szlovák állapotával szemben. Hazánk esetében viszont legutóbb a klubrádió ugye, azt megelőzően pedig az Index.hu körüli botráj miatt kongtak a vészharangó Brüsszelben, mindkét esetben ver a Jurova Bizottsági Alelnök a Momentum Európai Szövetségének vezetésével, szövetségesének. Zárójában a cseh biztosnő pártatlanságát, az unió szerződések feletti örködésének mikétjét viszont hiába vonja kétségbe a magyar kormány, von der Leyen elnök azt, hogy számos alkalommal bizalmáról biztosította a liberális alelnökét. Zárva. Hasonló az objektivitást megkérdejező kritikát az Európai Parlamenttel szemben szinte felesleges megfogalmazni, hiszen a testület ízig-vérig politikai szempontok alapján ráadásul erős balliberális többséggel működik, Emlékezetes. Az is, hogy 2019 őszén az össz-európai média helyzetét vizsgálta az Európai Parlament illetékes szakbizottsága, az ülésen pedig egyetlen újságíró, épp a hazai 44.40 riporter szerkesztőjének véleményét kérdezhették az Európai Parlamenti képviselők. 061 9 111 168 Itt is ott! Is, a is, a mi házunk előtt is, Áll a, bal, é, áll a tánc, Vidám ének, ami a 2021. március 15-e, reggel 7 óra 24 perc. A márciusi ifjak és a vakcinaforradalom. Földes Péter írás. Hol jártál Sándor, hogy hál' Istennek napot, napok óta nem láttunk, évvétek a márciusi ifjak az egyik budapesti híd névadójával. A Maldív szigeteken volt a magángéppel, mondta Petőfi. Időközben Jóka is befejezte a sorbanállást, az oltóponton felvette a kínai vakcinát, Vasvári meg annak örült, hogy külföldre küldte az asszonyát takarítani. Hadd kupálódjék! Ott abban a libernyákos kócerájban, ha már idehaza a brüsszeli bürokraták keresztbe feküdtek neki. Hírnök jött, s szólt, az ellenzék oltás ellenes Brüsszel, mondta erre valaki, mire a többiek rávágták. Egészségedre. Minden együtt volt a forradalomhoz, csak még azt nem tudták, hogyan kell nekiállni. Mint út az anyjának, soha nem láttak még forradalmat, halavány, lila segédfogalmuk sem volt, mit kell ahhoz, hogy kitörjön. Kit szoktak ilyenkor kiszabadítani? És honnan? Azért a Petrűfinek nem hiába volt költő, kezdett derengeni valami. Nemzeti konzultáció kell a nyitás, ami valójában zárás mondta. Előző este biztos, ami biztos, gondosan összeplagizálta a Nemzeti Balt Dalt, egy bolgár kert kertész vetőm a katalógusából vette át az idézeteket, hát ha jó lesz még valamire. Szólítsatok, doktor Petőfinek, mondta Schmidt Pál hanglejtését utánozva. Azok meg csak mosolyogtak. Költő. Az ilyet nem kell komolyan venni. Nem is kellett. Vasvári meg egy középkorban élt német apáca imádságos könyvéből ollózott 40 oldalt, többi már majdnem, mint saját. Kivéve Jókai újföldes úr cím munkájának tartalomjegyzékét, mert az is idegen tollak által íródott. Petőfi egyéb iránt már korábban fel akart volna jönni Pestre, csak időközben kiderült, hogy ritkították a lovas kocsikot. Nem zártak be egy viszonylatot sem, csak megszüntették, ahogyan odafen az udvarban mondták, a párhuzamosságokat. Akasszátok fel a kabátokat, ez volt neki a kedvenc szavajárása. Csak az nem volt világos, hogy honnan lesz majd fülke a forradalomhoz. Jókai hosszan tűnődött, már majdnem eszébe jutott valami, de végül meggondolta magát. Mit csinálsz te, Móricz, kérdezték a többiek évődve, mert épp olyan hangulatban voltak. Művelem az anyanyelvet felelte a kérdezet. Ezen minnyájan jót nevettek. Volt oka a jókedvnek, tele volt a közmédia, sikerekkel hazánk nem rés, hanem erős bást Mindenki irigyel bennünket, amiért jók vagyunk, próbálják ellesni a titkunkat, és Moszkva, valamint a kínai elvtársak telefonszámát tudakolják. Valamelyikük meg azt olvasta az origón, hogy a nyugati európai ifjúság Coca-Cola mámorban fetreng, és Amerikában vedik a négereket. Hát, ha csak úgy nem. Gazdák érkeztek a később kosútról elnevezett térre. Osztják a latifundiumokat, és nekünk nem jut belőle egy fiaföld annyi sem. Nem osztják, hanem fosztják, mondta Petőfi, akinek volt affinitása az árnyalt megfogalmazás iránt. Megint hangosan mosolyogtak. Kossuthé volt az ötlet, hogy vegyenek több millió tonna kokárdát. Fölös mennyiségben a rendes ár többszörösért. Messzi országból, a baráti Kínából hozottak Erzsébet utalványjal fizettek. Aztán oltóanyagot is fürkésztek ugyanonnan, közvetítő cégen keresztül, mert úgy drágább, mintha a gyártótól portjáznak. Megértik az árát, de legalább nem az idegen multik hasznát hiszlalja. Egyik társuk, <coughs> Káll Lajos, akit a háta mögött tisztességes mi volt a csak Mr. 20%-nak neveztek, boldogan újságolta, hogy egy csengeri háztartásbeli asszonyság milliárdokat adott neki ajándékba. A többiek meg csak mosolyogtak. Átverés, az lesz, te, mondták neki. Magyarul haksz. Petőfi erre írt egy hazafias költeményt, a ló néz, a csikó lát, felszívok egy csikólat. Még mindig jobb, mintha emi miniszterként Mátyás király csontjaival égetném magam gondolta. Abban bízott, hogy sokan lájkolják majd ezt a két sorost. Hír jött valahonnan, hogy egy gázszerölő társuk elváld, de hamarosan megint nősül. 20 milliós eljegyzési gyűrűt adott a választotjának, ajándékban mondta a jól értesült hírhozó, plusz a személyiségének varázslatos vonásait. Aztán rájöttek, hogy a gázszerelés az üdejükben még nem is volt feltalálva, nem beszélve a budapest szigetek között ingázó OE kötőjel LEM lajstrom jelű Bombardier Nergépről. Másnapra aztán tényleg kitört a forradalom. a 12 pontból a cenzúra hármat kihúzatott egyet viszont bele kellett írni, mégpedig azt, hogy az anya nő, az apa férfi. Így aztán 10 parancsolat lett belőle, de az szinkronizálási probléma miatt azt sem tudták felolvasni, mert még mielőtt ezt is ellopták volna, 30 évre titkosították. Föld S. Péter írását halották. 2021. március 15-e hétfő 19 óra 11 perckor este. Íme a Magyar Érdemrendel kitüntetettek listája a Magyar Nemzet. Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Áder János köztársasági elnök a Nemzeti Ünnep alkalmából kitüntetéseket adott át. A díjazottak között szerepel bíróné kelet Ágnes, Köves, Lomó, Hudgergely és Szántó Miklós is. Igen, Hudgergely több díjat is kapott. A magyar arany érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült bánó Attila író grafikus, a nemzeti emlékezet megőrzését sokoldalúan szolgáló az egyetemes emberi és keresztény értékeket elkötelezetten képviselő alkotó művészetelesmérésékként. Magyar Éva, a Kecskeméti Katonai Özse színház nemzeti színház színművésze példaértékű művészi munkája finom humorral és kivételes érzékenységgel megformált emlékezetes alakításai elismeréseként. Supola Zoltán, Európa-bajnok, tornász, artista-művész, edző a magyar tornasport né nevadai népszerűsítését szolgáló több évtizedes munkája, valamint a világhírű Szirdőszolajtársulattal elért sikerei elismeréseként. Varga Gyula Balázs, a New Brunswicki Széchenyi Magyar Iskola és Ovoda egykor igazgatója az amerikai-magyar diaszpóra megmaradása, illetve anyanyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként. Dr. Vargaszabos, történész. Az Ötves Lórán kutatási állózat Történettudomány Intézetének tudományos munkatársa a Mohácsi Sata egykori helyszínének kutatásában elért eredményei. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet népszerűsítő kisférmek létrejöttében választ szakmai, valamint két évtizedes oktatói munkája elismeréseként. A magyar érdemrend középkeresztje a csillaggal a polgári tagozata a kitüntetést kapta Bíróni Keleti Ágnes, a nemzeti sportolója ötszörös olimpiai bajnok tornász Bogárdi Szabó István, Szécsényi díjas teológus, a Dunamelléki református egyházkerület volt püspöke. Kató Béla az erdély református egyház kerület püspöke, Bölcskei László a nagyváradi római katolikus egyház megye Püspöke, dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Estergom budapesti segéd püspök. Fazekas László a Szlovákiai református keresztény egyház emeritus püspöke, gáncs Péter a Magyarországi evangélikus egyház nyugalmazott püspöke. George F. Hemingway, a Grupp elnöke tulajdonosa. Köves Lomó az egységes Magyarország Izraeleti hitközség vezető rabbija. Nagy Béla a Mátus Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója. Dr. Ternyák Csaba Metropolita, az EGRI Főegyházmegye érseke. A Magyar Érdemben tiszti keresztje katonai tagozata kitüntetés kapta a dr. Gloviszki Zoltán, az Apor Vilmos katolikus főiskola rektor, az oktatási hivatal korábbi elnöke. Dr. Miszlevisz Ferenc József a Magyar Tudományos Akadémia doktora a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója. Dr. Sótonyi Péter a Szemüvejsz Egyetem általános orvostudományi kara érsebészeti és endovaszkuláris tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Vas Zoltán a torontói első Magyar Református Egyház lelkipásztora, dr. Velkei György János, a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekórházának főigazgatója, Zób Kati alkotóművész divattervező, a Kati Zób divatház vezető tervezője. A Magyar Érdemrend lovakkereszje polgári tagozata kitüntetést kapta, Dr. Adamik Béla, az ötves lórán Tudományi Egyeteten Bölcsészettudományokkal Ókortudományi Intézete tanszékének egyetemi docense. Bágyoni Szabó István költőíró, műfordító, János, író műfordító, Batajános János költő műfordító, az Aras című folyirat, főszerkesztője a délvidéki magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését szolgáló példaértékű tevékenysége elismeréseként. Beke Mihály András, író, újságíró, műfordító, kulturdiplomata. Belénesi Csaba, újságíró, a hazai közszolgálati média újságírójaként, szerkesztőjeként és vezetőjeként végzett közel négy évtizedes értékteremtő munkája, valamint kommunikáció szakemberként folytató sokszínű tevékenysége elismeréseként. Dobozi Borbála, Liz Ferenc Díjas Csembaló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Dr. Gulyás László a Szegedi tudomány Egyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának egyetemi tanára, a Magyarság Kutató Intézet tudományos tanácsadója. Huth Gergely, a Pesti TV programigazgatója, a pestisrácok.hu főszerkesztője. Kálomista Gábor, Balázs Béla, Balázs Béla Díjas, producer a tália színház ügyvezető igazgatója. <köhem> Dr. Kelemen András, rektori tanácsos a Szabláncia Erdély Magyar Tudományi Egyetem Maros Vásárai Karának volt Dékánya, Orosz István görög-katolikus pap, a Mária Púcsi Nemzeti Kedye igazgatója, Dr. Szántó Miklós jogász, az Alapjogokért Központ Jogi Jellemző és Kutatóintézet igazgatója, magas színvonal a jogászi és politikai jellemző munkája, valamint magyar és idegennyelvű publikációi elismeréseként. Szidiropoulos Archimedes szociológus a Trianon kutatóintézet alapító elnöke, valamint Zlinszki János szakbiológus a Nemzeti Közszolgált Egyetem Víztudományi Kar a Víz és Környezetpolitikai Tanszékének egyetemi docense. 061 168 061-911-168 Most jön a neheze német Péter írása 2021. március 15-én 13 óra 42 perckor. A nehezem még hátra van, nem most, nem a kórházra gondolok, ott inkább reménykedem, eljött hamarosan a szabadulásom napja. Mindannyian, öt különböző korú férfi, fiatalok, középkorúak, öregek, bár ez utóbbi csak én volnék, arra várunk, hogy egyszer csak jön az orvos és elenged bennünket. Itt vagyunk lassan tíz napja összezárva, egy hétig egy szót se szóltunk egymáshoz. Feküdtünk az ágyunkon, kezünkben a telefonjainkkal, nem tudom, ki mit csinált rajta, nem tudom, miért hallgattunk, miért nem volt mondani egymás számára. <kül> Valószínűleg nem tudtuk, mi vár ránk, hogy túl vagyunk-e a nehezén. A tüdőgyulladás mit akar tőrünk? Tovább roncsol-e bennünket, vagy megkímél? Kiszolgáltatottak vagyunk, nem beszélünk. Nem tudom, hogy ment ez, amíg nem volt mobil, mit csináltak az emberek a kórházban összezárva. Igaz, Covid sem volt, de volt helyette más. Talán akkor is csak hallgatás. De mondom, a neheze még hátra van. De már tényleg nem a kórházról, nem a vírusról beszélek. Írja a német Péter, most jön a neheze című írásában, Legalább arról a vírusról, amely az egész világon terjed és amelyik ide juttatott bennünket ebbe a közös kórterembe. Van itt közöttünk egy újfajta vírus, a mi életünkben szokatlan, de nem hittük, hogy találkozni fogunk vele újra. Persze ez nem volt ismeretlen, a mi saját történelmünk adott rá példát, mégis azt hittük, elkerül bennünket. A diktatúra a személyi a soha többé nem támad ránk, megtanultuk a leckét, mint ahogy a Covid-ét is meg fogjuk tanulni. De mi nem tanultuk meg, szépen belesétáltunk ugyanazokba a csapdákba, amelyekben mindig is közöny, érdektelenség, hallgatás. Más ez a hallgatás, nem olyan, mint itt a csendje, Értelmetlen, felelőtlen hallgatás, még csak nem is bátortalanság, vagy valami más. A túlélés ösztöne, jobb csendben maradni, valahogy kihúzni, valahogy túlélni. Majd csak lesz valahogy, jön majd a segítség, mindig a segítséget várjuk. Hol innen, hol onnan, most éppen. Tényleg. Most éppen honnan? Miért gondoljuk, hogy jön majd, ha egyszer nekünk nem fontos önmagunkért tenni? Kinek számítunk mi? Kinek vagyunk fontosak? Hogy bengetek bennünket egy közösségbe, amely ismeri az európai viselkedést, aztán kiderül, hogy mi nem? És akkor mi van? Fontos ez? Tényező? Ne áltassuk magunkat. Ez a közösség már tíz éve látja, mi folyik itt. Pontosan tudja, hogy merre megy ez az ország, merre viszi a diktatúra. Helló diktátor legyintette arcon juncker Orbánt és mi tudtuk, egy cseppnyi visz sem volt benne. És azt is tudtuk, hogy a mi diktátorunk bosszút forra a Juncker ellen, ellenünk. Hogy súlyos árat fizettünk mindenért, mindig elvesz egy kicsit a szabadságunkból. Pontosan annyit, hogy ne kockáztassa azt a sok pénzt, amit bezsebel, amiből élősködik rajtunk. Mi ezt pontosan láttuk, az európaiak is, de semmit nem tettünk ellene. Olyannyira, hogy mára szinte nem is lehet ellene lépni. A diktátor ott eddigi közösségét, és ez a közösség minden fogadkozása ellenére. Tehetetlen. És most jön a neheze. Nem, nem itt a kórházban ezt valahogy túléljük, de az ország túlélje. A diktátor elszabadul, tudja, hogy nem engedhet. Nem engedheti, hogy szabad választások legyenek, nem engedheti, hogy bárki ítélkezzen felette. Most jön a neheze. Bezárul az ország, és bezárulnak a még meglevő kapuk is. Nincs ebben semmi meglepő, ez a dolgok logikája. A diktátor mindig addig megy, ameddig engedik. Játszhatunk ki demokráciát, tudjuk, hogy ez nem az. Fizetett csahósok örjöngenek, lopják a pénzünket, szabadrablásukért cserében hivatásos gyűlölködővé váltak. Bennünket gyűlölnek, bennünket akarnak, bennünket akarnak végleg elhallgattatni. De itt most, mellettem az ágyon, Hirtelen megszólalt a fiatal Jó lenne, most már, ha a szíjártójék visszavennének, mondja. Megtörte a hallgatást. Ez volna a lázadás? Na neheze most jön. 061-9111-168. Nagyjából 27 percünk van az akármire. Ha nem hívnak, zene fog szólni. Nagy Feró fog énekelni. Jó reggelt! Jó reggelt, Vágnő Tibor! Én nagy élvezettel hallgattam 21-2 évesen ezt a lemezt, amit most lejátszó. De azt mondjuk, Életben nem gondoltam volna, hogy ez Kossuth díjat fog érni. Mert ez egy ilyen nagyon szép zenebohóci teljesítmény. Hát csak ennyi. Tibor, figyelj! Én uh -huh. Még azt nem gondoltam, hogy a kórházból szabaduló német Péternek Orbán Viktor nagyobb gondja. Még akkor is, ha igaza van. Én amikor tegnap úgy döntöttem, az utolsó pillanatban, mert először azt gondoltam, hogy semmit nem fogok mondani. Azt fogom mondani, 0 Egy 9 168 aztán lesz, ami lesz, ha nem lesz semmi, akkor zene fog szólni. Nagy Feru. Aztán úgy döntöttem, hogy tudom, mint a kártyát, amit két paklit, amit így egybe engednek. Leszámítva a Murányi Marcel hírét, amely kilóg a sorból, de akiről nekem meg kellett emlékeznem. Én gyakorlatilag Majdnem azonos számú hírt és írást olvastam be a kitüntetésekről és azok kommentáriairól, valamint a Covid-járványról. Ez jött ki belül. Hát jó. Hát nem jó. Szép nap. Viszont... De természetesen azt se gondoltam, hogy az antirasszista a kitüntetett Upor Lászlóról fogják ezt írni a magyar nemzetben. Nem gondoltam, nem gondoltam, nem gondoltam. Nem gondoltam, gondoltam, nem gondoltam. Nem gondoltam, nem gondoltam, nem gondoltam. Nem gondoltam. 061-9-111-168, még 25 percen át. Figyelek, ha van mire. Kedves hallgatóink, Elhangzott műsorunkban a Négy fivér, vagyis a Balkan Brothers Band új lemezéről hallottak részleteket. A zenekarban ritmus és ütőhangszereken Gábor Balkán, basszusgitáron Louis Balkán, gitáron Joe Balkán játszott. Énekelt és arcszakszokonozott. Frank the Great Balkán. Elhangzott műsorunkat hallgatóink kívánságára egy óra múlva megismételjük. Hello! Hello, jó napot kívánok! Jó napot! Hello. Hát itt a, most éppen hallgatom a nagy felúrt itt a nálad, és hát én nem gondolnám, hogy ez valami bóc teljesítmény lenne. Inkább olyan bohult, aki nyelvet mutat a rendszernek. És akkor tényleg nyelvet mutatott, és ki kell halladni belőle azt, hogy ez az micsoda. És most is tulajdonképpen ez aktuális. Ugyanúgy nyelvet mutat ez a zene ennek a rendszernek is. Csak hát a személy furcsa, hogy most Kossuth díjat kapott. Hát erről megint megvan a véleményem, de hát, hát ez van. 061, 9, 111, 168. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagy Ferú most is a nyelvét mutatja a rendszernek, de egész más aspektusból, mint annak a rendszernek, ahogy nyelvet mutatott. Köszönöm! Jó reggelt A Jó reggelt kívánok! jó reggelt! jó reggelt, arrá a bolog ahó és különösen stepka István újságíró díjat tud kapni hát az igen az erős de várj, várj, lesz még idő Eljutok a falak megé A kürt hangjában lerombolom Hogy meghalljátok a győzelmi <gülüyor> 061 -9 111 168 még 21 percen át. Nagyvárosi bezíngőzbe születtél Úgy hívnak motorizált nemzeté Biztosított hű és bőrna drág Életed csak rohanás hajta a pénz után is jó motorra neveltek Néha az operetbe elvittek Fight the beast of death Ride, I stop 1-9-11-168 ennyi az, ami önökbe szorult itt a felolvasás kapcsán, vagy attól teljesen független se lett volna mondandójuk. 061 -168. nagy 168 Nagyferó Covid-41 9 111 168 Őszinte szó nehéz Ha őszinte szóval Élsz Lehet, hogy sokra mész Választ Adni Ne akar még ma Gondolkozz rajta Hogy a világról elmondott szó Nem mindig jó Elég lenne tár egy őszinte szó Választ Adni, Kérlek, le akar még ma, mert szavakkal majd Jó reggelt. Jó reggelt! Az Európai Betegség Megerőzés, olvasom, az Európai Betegség Megerőzés és Járványvédelmi Központ felé minden kormánynak adatkötelezett adóközlési kötelezettsége van, és itt van előttem egy táblázat, a legutolsó nyilvánosságra hozott adatok március 8-ai. Melyik vakcinából mennyit adtak be, és hány van raktáron? Ebből nyilvánvalóan látszik, hogy a legtöbb vakcina a Pfizer vakcina volt, a beadat, Oké, összesen a beadat. Én eleget olvastam. Ön mit szeretne mondani? Hát, hogy én végig hallgattam minden, elolvasá... minden felolvasását. Mit akar mondani? Az, hogy Orbán Viktor nem mondott igazat vasárnap reggel. Üregelt. Nagyon tetszett az, ügy, az, előtt, az előtt, hogy olvasott. hol találom meg azt. Melyiket a se Ami március 15-ére átültetve a magyar viszonyokat. A... Ez a... Eljön egy pillanat. Ez a most jön a neheze, a német Péter? Vagy pedig, amit a földes Péter itt. Melyikre gondol? Hát így nehéz lesz. Még nagyjából egy tucat perc. 061-1. 911 11 168 az Őszinte szó kevés Az őszinte szó nehéz Ha őszinte szóval élsz Lehet, hogy sokra mész Választ adni Hogy a világról elmondott szó nem mindig jó. Elég lenne talán egy őszinte szóba. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, jó. Én, én még mindig azt nem értem, hogyha Orbán Littos már novemberben tudta, hogy ilyen nehéz a helyzet, és, és tényleg nagyon-nagyon nehéz, akkor miért nem halasztották el a, a, a, az egészségügyi dolgozóknak a módosítását? Akkor a néhány ezben akkor, akkor nem estek volna ki a rendszerbe, kicsit könnyebb lett volna. Ez nem tudok válaszolni, lehetséges, hogy ez benne volt az ő fejében, de visszakanyarodva oda, honnan kiindultunk, ha már emlékeztet arra, hogy mit mondott vasárnap reggel Orbán Viktor, ha november elején tudta, hogy ez lesz, akkor miért nem mondta el november elején?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 mert szavakkal túl nehéz Egyszer majd megértenéd Ha egy gondolat túl merész És a szavakba öntenéd Vigyázz a józan ész Szótlan a bölcsesség Választ adni De akar még Ma. A gondolat benned él Kimondanád, de nyelved az fél A gondolat benned egy fény Pilincs a sötétség Választ adni Kélek ne akar még ma Mert szavakkal túl nehéz Egyszer majd megérted Álva, csak te éden csak te szavaidat börtönbe zárod, akkor is a gondolat szabadon szállhat egy őszinte szó felé de a válasz hangok önmagadban élnek mert szavakkal túl nehéz egyszer majd megért, amíg a szó csak térden áll, a gondolat messze száll amíg a szó csak Áll, a gondolat messze száll Elmondani nem tudom Csak-csak-csak én Az lenne a jó Ha a gondolaton értenéd Szavak nélkül Érezd Ezt kerestem. Tudnélek, hogy azt mondja a miniszterelnök úr, hogy ő novemberben látta azt, hogy mi lesz. Ugyanakkor az alábbi kérdésre, mely a vasárnapi újságban hangzott el, a következőket válaszolta Nagy Katalin. Az újrainyitás mikor kezdődhet terv szerint? Nagy Katalin. <kül> Orbán Viktor. Ha van valaki, aki vállalkozik arra, hogy ezt megmondja, attól kérjük el a következő heti számokat is. Tehát azt kell mondanom, hogy senki sem, vagy nagyon kevesen gondolták mondjuk novemberben, amikor a második hullám erőre kapott, hogy nem lesz eddig a második hullámot megállítani, lesz egy harmadik is. Ugye ezt a mutánsok okozzák. tehát ha jól értem a a dörödöm, dörödöm, dörödöm. Tehát valamit lát előre a miniszterelnök úr, és valamit nem. Nem fűzök hozzá kommentárt 0619 111-168 már nem sokáig. Jó reggelt. Jó reggelt Hát néhány, néhány igazán megérdemesült, kitűntetett helyébe ebben a társaságban biztos bemérezdik jó magam. De nem is tűntették a... ki. Igen, Istenem, jó, nagyon jó! Köszönjük, köszönjük, köszönjük, köszönjük. 0 1 9 11 -168. Jó reggelt! Jó reggelt. December 7-én az Orbán azt mondta, hogy áprilisban jöhet a felszabadulás, és nem tudom látni azt a mozdulatot, azt mondta hogy a nagy katalinak hogy megszólalt a csengő a fejébe már novemberre. Akkor december 7-én hogy mondhat, hogy április? Jön a felszabadulás. Nézze, egy dologban mindenféleképpen Orbán Viktor pártját fogom. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy egyszer szerelmi bánatomban a közeli Ugandáig menekültem, ahol megvá megmásztam a Ruvenzori hegységet. Hosszú, bonyolult történet. A dolognak az a lényege, hogy ott serpák segítettek a felmászásban, mondjuk én segítségre is szorultam, és amikor az ember kérdezte tőlük angolul, hogy hol van a következő hely, ahol uh, le lehet táborozni, sohasem valóságot mondták. Érted? A lehet egy szavam? Persze. Ö, hát ö, én nagyon szerettem, de hogy aki az SDS-en keresztül, az MDS-en keresztül a Fidesz-hez is ide jutott, az valami borzasztó. Köszönöm szépen. <Szorítás> 061-911-168, most már tényleg csak néhány percig... akkor holnap azokkal beszélgetek akik jelentkeztek rövid életrajz és pársol saját magukról dörö pont tehát dörö mint doktor kisdkiser pont pont a nevem fialajanos kukacgmail.com saját magukról nem árt, hogyha ez összefüggésben van mindazzal, ami az elmúlt egy évben történt. Személyesen, egyes szám első személy. Kilenc óra van, még öt percig szól a huszadik század. Annyi van hátra ebből a mai műsorból. 061 Ha valaki beszélgetni szeretne holnap velem, még nem látom a holnapot, honnan is látnám minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. Akkor írjon. Név, telefonszám, saját magáról valamit. És küldje el a dörö.fi alajan a gmail.com e-mail címre. Még 220 másodpercig állok ma, pontosabban ülök az önök rendelkezésére, de hogyha telefonálnak, akkor akár fel is állhatok. 061 911 168, figyelek ha valamire. Uralkodtak felettem, hovács az óra szél, 16 millió. 1926 az új fertőzöttek száma ezzel a járvány kezdete óta 529.122 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma elhunyt 143 többségében idős krónikus beteg így az elhunytak száma 17.226 a gyógyultak száma folyamatos a nő 9844 koronavírusos beteget ápolna kórházban 1067-en vannak lélegeztetőgépen ne felejtsék ezerket. Ne, nem fejezem be a mondatot. 061-911-168 Zsőzséges fehér terror és a rejtski haláltábor Vasfi könyész vörös terror három millió kitán torgó Ó, mondd Istenem ó, Nekem Ó, mondd, miért van ez És mondd, mert itt Tartják még Ordi jött a fehér lovon Sztálin vágtatott Igen Hello, Jó napot kívánok, Kellériné vagyok Pilis Vörösváról Nagyon szépen köszönöm a mai műsorát Gondolom a hétrégén nem volt Ideje kirándulni Köszönöm, viszont hallás nem, kirándultam... Hogy ne lett volna időm kirándulni? Lehet, hogy egyszer arról is beszámolok. Egyéb iránt egy riporter kérdez, egy hallgatónak és egy nézőnek nem muszáj. Ez tulajdonképpen úgy kéne, hogy elhangozzon, hogy... és volt egyébként kirándulni? 061911168 Túlterjeskedhetünk a 90 másodpercen, hogyha valaki most telefonál, de ha nem, akkor még 80 másodperc van a hátra. 061 911 168, egyébként pedig töröpont, fialajanos gmail.com. Ha nem ez volt az utolsó műsor, holnap 35 hét után, de még hét előtt találkozunk, holnap vagy kiderül.